és hogy miként vélekedjen az országban zajló jelentős változásokról. Az idő nagy részében mégis ő beszélt többet kettejük közül. Mesélt a csavargóról, aki folyton a bolt padlójára köpte a dohányt, egy új, exotikus, levendulaillatú francia szappanról, Jostein Olsenről, aki, amikor az ideje engedte a komiszkenyeres ládán üldögélt, és az Amerikában élő bátyjáról, Torgerről